De când ți-ai făcut cuib de lumină? De când ți-ai făcut cuib de lumină în pieptul meu și mi-ai furat ochii, lăsându-mă să văd prin ochii tăi? Nu mai știu cine sunt. Mi-am deschis cerurile până sus de tot, la Dumnezeu. Acolo te aștept mirată de la pașilor tăi spre înalt. Fii având, lasă-ți sufletul să tresalte, când și eu tresalt.